Голос його дійсно здригнувся. «А знаєш...» Юлія перевела розмову на іншу тему. «Твій суперник у фіналі якраз наш, і я навіть знайома з ним особисто. Кажуть, у нього велике спортивне майбутнє. Ого!» – посміхнувся Сергій. «А мені щойно сказали, що я мушу його поламати». «Можна подумати, ти сам цього не знав», – не зрозуміла Юлія. Знав, Просто мені щойно сказали, що якщо я цього не зроблю, мене позбавлять підтримки невипускних. А оскільки я дуб, то цілком можу їх не скласти». Хоча, гадаю, вони перебільшують. «Цікаво, за кого ти вболіватимеш». Хоча про бачу, я дурне питаю. Скажи краще, а як твій батько? До речі, ти що, і далі називаєш його Гайдукевичем? І він що, і далі для всіх твій чоловік? Ні, сказала Юлія, для всіх він мій батько. А називаю я його, як і раніше. Тому що перед усім він мій друг». Найкращий, друг, гадай, ти це розумієш краще, ніж будь-хто. Взагалі для мене, як і раніше, так і тепер, всі люди поділяються на дві частини. Ми з Гайдукевичем і всі решта. Гадаю, тобі зрозуміло, за яким критерієм я проводжу цей поділ? Ми з ним знаємо, що вони існують. Всі решта не знають, і їм не доведеш цього. В разі такої спроби вони можуть лише схотіти посадити тебе в божевільню. І мене ти також відносиш до цієї частини людства, запитав Сергій, глянувши на неї. Так відповіла вона. Ти ж не віриш? Не вірю. Він сціпив зуби знаючи, що ніяка сила зараз не примусить його розстуляти їх і сказати їй про це, як вона помиляється, відносячи і Гайдукевича до своєї половини, тоді як насправді він стоїть з усією рештою людей, лише вдаючи однодумця з єдиною метою, щоб ті самі люди не запроторили її до тієї ж божевільні. Він знав також, що ніяка сила не примусить його сказати їй і про інші речі, такі як подарчі накидки з грубої мішковини, апарати нічного бачення, смердюче м'ясо та викривлені ножі з клеймами про якість. Він був певен, що ніколи не наважиться на таке, оскільки в цьому разі існувала ймовірність наново переділити для неї людство, залишивши її на своїй, там тій половині, тепер уже саму. Зовсім саму, від однієї лише думки про це хотілося заплющити очі, і провалитися куди-небудь на зразок отого царства Харгілонів. Ну, ось бачиш, Юля по-своєму зрозуміла його мовчання. Тобі неприємно. Я не хотіла тебе образити, сказавши так. Що ж я можу зробити, якщо ти на цій половині? Але, гадаю, ти розумієш і дещо інше те, що серед них усіх залишається для мене найкращим. Усе-таки ти був моїм другом, і мені здається, залишайся ним і зараз. Якби не ти, не хочу зайвий раз уявляти, що сталося б зі мною. З усієї тої більшої частини людства ти назавжди, Залишися для мене номером один. Я завжди тебе пам'ятатиму. Буду рада побачити і щось для тебе зробити. Пам'ятай про це. Тим паче, тепер ти знаєш, де мене можна побачити ще раз. Пробач, я щось не те почала говорити. Вона все-таки змушена була, Проковтнути клубок, що стояв у горлі. Але це було помітно лише мить. Юлія замовкла, спокійна та врівноважена, а на додачу гарна, як ніколи, вона тихо сиділа поруч і вже не дивилася на нього своїм щирим, розброючим поглядом, опустивши очі долу. А Сергій... Відчував наростання чогось поки що незрозумілого. Народженого цією несподіваною зустрічю з нею. Вони довго сиділи мовчки, майже не дивлячись одне на одного під далекі вигуки, свистки та стукіт, що прорвалися з залу крізь зачинені двері. Ти хотів знати, за кого я вболіватиму? Несподівано запитала Юлія. Тільки тепер Сергій підняв очі, зустрічаючися з нею поглядом. Ні за кого. Мене взагалі там не буде. Я тобі поясню, чому. Так уже сталося, що тобі потрібна ця перемога. Я просто допоможу тобі перемогти. Він продовжував дивитися на неї, Нічого не розуміючи Я вірю, що ти це зробиш Тому просто зараз піду звідси Знаючи, що ти переміг Ось і все Тепер у тебе не залишається іншого виходу Можливо, ми з тобою більше ніколи не побачимося Невже ти житимеш далі з відчуттям Що не виправдав сподівань жінки яка найбільше тебе поважала і вірила в тебе. Ти змушений будеш зробити це, адже я тебе знаю. Вважай, що сьогодні твій...» Юлія завагалася, перш ніж вимовити ці слова. «День відбуття». І вона підвелася з лавки. Сергій зробив те саме, автоматично. Він дивився в її очі до останнього, не вірячи, що зараз вона зникне. Юлія все знала, все розуміла, на диво просто та тверезо. Він нарешті збагнув, що це було, що саме, народившись десь в глибині, тепер зростало, поступово пробиваючись до свідомості. Це була злість. Жахлива злість, злість і образа на долю та життя. Вона вирувала, руйнуючи все всередині. Юлія, закинувши сумочку на плече,